Eh, jurre Ugarte, okarrez banago telefonen beste muturren tzaude, guardion. Ba, ikaiso, guardion. E, guardion, beno, ba, zer da, gartatu bena? E, bueno, zuk e, ondo esan dezumezela nik du, duela bi urtetik ikidazten de tilero iritzi zutabe bat, haudan da iz, nik izenpetzen dudan iritzi zutabe bat, eh. eta hilabete honetarako idatzi nun, idatzi dudan Artikuloa, bueno, San Martzialen inguruan idatzi dut eta bueno, alardearen gaia ikutzen du, ez? Eh, Vidaliri artikuloa, bueno, Vidalinion iruneroko ezkutuko arduradunari, ez, diot ezkutukoa, ez du, ez da, ez da ageri arduradun bezala, baino ana grijalba da iruneroko arduraduna eta handik egun batean batean, en, Deitu de zidan, esanez, alkateari nerea artikulua ezitza jola gustatu eta etzela et, argeta eratuko iruneron. Gero, eh, horren ondoren, jasonun azalpen bat euskara, udaletxeko euskara saietik, eh, bueno, arduradunak adierazten zidan irunerok daukan zu, eh, subentzioak... Mm -hmm eh intrinsekoki inprin, e, da baldintza bat, ez? Eta baldintza hori homen da an argitaratzen den eduki oro pasa behardula. zaila Zalleko filtrotik, euskera zaila edo alkate, e, eta euskera zaila, bueno, e, pasatzen dio mm. eduki oro, ni pentsatzen dut, eh iritizko sutabe oro ze or bueno, orain, orain dela gutxi zakin izan dut, bo Iruneron idazten zuen beste zutabilegile bati, bo gertatu zitzaizkiola. ez ez zioten inoiz zenxuratu artikulorik, baina bai hirunneroko e, rduuna dunen dunekin pos e, iskarrak izan zituela. Mm -hmm. Eta, bueno, niri ere beste artikulu batzuetan, E, aldaraz izizkidan esaldiak, ez, alkatea aipatzen uren, hau ez dut inoizetan, baina eski horrela da. Ba, noski, inoizetetu pentsatzen, orain gertatu dana gertatuko denik. E... Eta, ordun dun, bueno, pues, arrigarria bada ere, eno goita bada garrimendean, e, e, bueno, pues, alkate batek, aldu, zutabe iritzi si ez de tesango baina bueno xume bat atzera bota eta ez da eser pasatzen eta gauratera da irunero paperozkoa san martzialetako zenbaki bikoitza berezia dena jai eta jolas ze garen guztiok irunen alkatearen beso luze eta beltza exist existituko ez balit bezela eta bueno nik hori salatu naidet hori existitzen dela Uhum. Eta zentxura mota hori, ez dakit, e ekartzen dizgo gora, fraga, zela eta kompainia. Uhum. Bai, aipatu duzu, Euskara Departamentuko filtroa, e, subentzioa ere, argi dago, subentzioa Euskararen kontura dela, ez ba, irunero jasotzen duena, filtroa beharko luke izan behar bada, baiztegi, edo be bai, beste elako agatik, bai, bai, bai. egaramatika Eh, jasotzen ditu iru subentzioak, ez? Ez nahi edo jarlaritzakoa, diputaziokoa, eta batez ere, irunero eginalda, ez nahi den subentziorik potoloena da udaletxekoan noski Eta horrek balditzatzen du iruneroren existentzia, ez? Subentzio horrek, mm -hmm. horri esker bizi dira. Mm, bai. bizi. eta bueno, baino eh harrigarria da ere kazetaritza eredu hori esanaiten nola sustatu alde zakezu komunikabide bat eh baldinza politi politiko batzuk dituena, ez? Eta eta guztioi pagatzen ditugun zerrekin Zer <ride> <mimimimim>, bai, nartu... da grauzkaten Haga... dira hauek? Hau da neredirua dago iruneron? eta kontan hartu da. Ja, eta gustiona irundar gustiona. Ba, bueno. Lurreta Jur nabarmendu gainera bolondreski egiten duzun iritzia artikulu bada. Ah, bai, bueno, claro, hori orilla este este está ipatu ere egiten, baina bai, ni idazlea naiz, gidoilaria naiz eta gustokoa dut idaztea baino argi dago doain idazten dut baino batez ere libre idazten dut eta mm. hemendik aurrea poz <laughs> ez, ez da hori gertatuko noski mm -hmm. ze egin dezaket urrengo artikulorako galdetu beharko diet idatzi aldezaket zentsurari buruz mm -hmm. eta zer erantzungo dit, <laughs> dit e, zentsuratzaileak <laughs> mm -hmm. <laughs> Men bueno, ba, e, alkataren esanetara, azken batean e, ikusten dugu ba, zenxuratu izan den artikulu hori ez egite eskura duzun Bai, hekat bai, e, asolaraz asola baza ditu mesedez irakurri bazure hitzetan hemen xeeta irgratiko oinetan. Bai, albaldin bada. Ba. Bueno, eskertzen ditue alde batetik zuei, Eh, bueno aukera hau eman izanagatik ez, eh? baina bestalde es, eskerrak eman behar dizkiet bai alkate jaunari eta bai iruneroko arduradunari adunari eh, beraien berai gatik ez balitz, ez, ne, ez nengokelako hemen antxeta irratiak nire artikulua irako zen, mm -hmm. hori ere onatu behar da. <risa> <risa> Uvida, ba, Beraz, ya horriko dizuen. Ze azten, ekainak ekain, Ilonetan ere izketa klasiko eta orokoru daude. Aurren ikasturtearen amaiera eta horrek dakarren ordutegien tegien kausa. Aurren udalekoak edo udalekurik eza. Oporretan kanporagoazen ala ez, oporrak edo talan ofiziali baldin badugu noski. Langabeziak edo lanak dakartzan burua ustez berdinak. Eguraldia eta bere derivatuak, txangoak, ondartzara edo mendira irteteko planak. Ostiraletako lagun arteko sola saldian, tragoen arabera, apurka, bagoaz gero eta gehiago gai orokorroietan barrena zehazten. Hautezkundeak igaro dira eta udal batza berria eratu daia da. Dirudienez, lasai, egon gaitezke denok, emakume, gizon, zahar, gazte, etorkin, bertako, aberats, pobre eta gainerakoak. Ze irun, aurrerako integratzaile eta solidarioan sakontzeko, aipua literala da, asmoa omen dauka agintean diragoen alderdiak. Itzaz abstraktu bezain ederrak ekintzetan gauzatu eta ezzumamitzeean soilik sakontzen direnak. Sanmartziala gainean ditugularik aipatu bitartez, bit artez, jadaiaork aipatu nahi ez duenera heldu gara ezin bestean. Izan ere gutariko batik tokatu zitzaion, Haeskunde kanpaina betean eskaratzeko txirriña jozutela. Baina or da eta hot bateker erantzun, Irungo alkatea naiz. Gure lagunak bere txe privatuaren atar, ataria irekizion. Kampaina egitera sartze din. Etxeko txerriña jozuenean ere gauza bera egin zuen lagunak. Atea ireki zion boto eske zetorrenari. Ari inoiz botorik emanetzion arren. Gure lagunak ez ezik bizita hau zientokairundarre jaso zuten. Seguro aski, alkate jaunaren doainetako da aurrez aurreko hausardia eta presentzia hori politikari gutxik erakusten dutena. Akaso, bere garaipenaren gakoetako da. Ekain irundar honetan, azkenean galdera zehatza bota bota dugu airera baina. Zergatik eskutaten otedu ausardia hori alardearen egunean? Zergatik udaletxean guztion etxe publikoan ez da ausartzen ongietorria ematera alardepuko bakarari? Emakumeak soldadu bezala integratzen dituen alardeari? Botoa ematenez ez dioten hiritarrek ere, errespetu osoarekin, eskaratza eta atea ireki ireki dioten legez. Irun aurredakoi integratzaile eta solidarioa zehazten azteko beharrezkoak diren horretariko bat litzateke. <hum>, Jurre. Ongi da, ba, hori xe da, hain eh? ba, zuzen ere, ez zentxuratu ba, izan den, alkate, ba, e, ez zentxuratu e, bueno, duen iritzi artikuluazuk zuki datzirikoa, jakin ezazu jurre, bueno, antxetei ratian iritzi artikulau e, bezalaxe, hau zemanei dituzun gainentzoko guztiak ere, e, ateak zabalgi dituztela, eh? Ezkertzen dizuet, eman eh? <laughs> didazuen aukera. Espero <laughs> deus jarraituko duzuela de zuen kazetaritza modu horrekin, eh? <laughs> bakarra, hori da posible bakarra, Kazetaritza modu duin bakarra.